Ego Ameriketako bidea hartzen dugu goizuntan munduaren hori estaltzen baitu EITB taldearentzat gure egungo gomitak jonaktano, egunan? Egunon bakit eta egunon entzule guzti Ara, Venezuela ipatuko dugu goizuntan, Cristiago gian da, egialdea, manifestaldia handiak egiten dira, Maduro presidentaren kontra, Cristiaren ahazoinako hainitzak bali badira ere, Ba aipatzekotan e, ekonomikoa e, aipattzenald dugu begada petrolioari agas lotua dela Venezuelako ekonomia? Bai, a, ondo izan duzu. E, Venezuela laugarren edo bosgarren e, esportatzaile handiena da mundu mailan petroliorenanak eta Venezuelako lurrrazaalarena azpian e, beste inon baina errezerba handiego daude Venezuela petrolao esportatzaileen herrialdea. E, kartea, sortu zuen herrialdena artean dago, eta eta hori da bere ekonomiaren indargune nabuzia, eta esan daiteke agian hori dela bere ekonomiaren aurgune nagusia ere. Izan ere, menpekotasun izugarria du, herrialdera sartzen diren dibizean e, amarretik sortzi, herrialde horretara sartzen den e, txamponen amarretik sortzi, petroleoren esportazioetik edo. E, etortzen da, eta horre dakarrena da bentekotasun izugarria eta txabismoak e, hogei urteotan ez du asmatu, Bentekotasun horretatika eskatzen eta beraz ba, petrolioaren prezioa jehiizten baldin bada, erabat hipotekatuta geratzen dira eta eskuak lotuta ditu gobernuak e, gobernuak eta eta bertako ekonomiak e, zer egiteko eta hori da, Gaur egun bizitutzen egoera gaiztoaren jatorrietako e, bat, ez bakarra baina baina importanteena seguru asko. Oinarrizko produktuen elikagaien eskasia aipatzen da zertan da hori gaurkoena Venezuela. Beno, guk egonaldi labur egin dugu Venezueran asko ez dela izan gara han e, eta bai e, zuko aipatzen dizun e, elikagai eta botike botikene eskasiari dagokiunean eta baita krisi, uh, alde anitz dituen krisi honen beste edozein uh, artegiri begiratuzkero ere bi diskurtso daude eta bi diskurtso uh, kontra jarri erabatu muturtutakoak e, alegia, segun nori galdetzen diozun, esango dizu, bueno, ba, janari batzuk uh, lehen uh, baino zailagoa dela, lehen baino gaizagoa dela lortzea eta zerbait gehiago horreindu behar dela, baina zira ez dela inbesterako, aldiz E, beste norbaitik galdetuz geo esango ditu e, jendeak goseak dagoela, eta eta goseak hitzerinoeriritsi dela jendea. Eta Eezkin mil neuri bezate inpresio egin dit ara joan eta bertan bizitiren direren euskalddu egin hitz ba, bi muturreko e, jarrera hoen bertsio oso ortu osoak entzutea. En Eez dakizuri batiz baina E, niri neuri Euskaldun baten e, ahotan e, entzunda ma arrazo dineak e, barrura go, edo erretago dut, eta nik e, entzun izan diot, Hainera, gure herritik joan dako e, apaiz bati, e, amiruro behi urte eta amazta, eta, e, bueno, ez bera opozizioarekin lerratzen den horietakoa, izatez txabismoak e, gauza hon asko ekarri dituela aitortzen zidan, baina berak ezaten zidan, jendea gorsak da gola, jendea auzuta da gola, jendea Era bat argalduta dagoela intarge lanerako eta eta umeak osoitzen ikusten bitola berak gauzo txiroetan eta aldiz eh, bilbotik joandako gazte batekin geitegenuen duela postaze urtea dela jaunkoa eta arek ba, ba kontra, kontrakoa edo arek zuen bai botikak falta direla baina hori eh, farmacia enpresa handien eh, politika dela herrialdea desegonkortzeko eta Jakiaen eta Janari dagokienez ba berak esaten du bere euskailua bere euskailua irekizkero Bilbon ikusiko den oso antzeko eh, gauzak ikusiko den ituzkela euskailuan beraz eh, nori sinistuen nahi biotzun ba ni dute dena dela eh, uka euskadegiña dela esbora normalizatua ez eh, dagoela mm -hmm. eta eta Jakia ke Jakia lortzeko lortzea dela leen adine erreza ba hiera luzeak sortzen direlako eh, prezio arautuan gobernuak ez prezio merkeetan satu dituzten lekuetan. Mm, Bader, bi pozizio beraz batetik eh, batzuk diotena gobernuaren pojota handia dela eta bestetik maduroren gobernuak jaitzen du gerra ekonomiko bat ere maiten eh, diotera kanpotik edo barnetik ere bai. Z zertan da gerra ekonomikoaren ideia hori defendatzen ala Bueno, eh, guerra ekonomikorena hori ere bah, hemen da, iritziaren eh, eremura eramanez du bakia. Eh, Sezano dituzni que eh, guerra ekonomikoa ah, egiten ari zaizula aldarrikatzen bali maduzu gobernuoak izaki, ba dena justifikatu da de zezenak eta seure akatsak eta eh, bueno, bah, ekonomiaren berezko joerari dadoki honak horri egotzi diren dizkiok Gerra ekonomikorik eh, bat ere ez dagoela eta kanpoko agenteak eta kanpoko eh, erri boteretsuak eta kanpoko eh, bueno, eragile ekonomikoak venezuelan eskuartzen erabatari ez diren ikizazia dere, ba, gehi egida, ba, gardi dagoelako, Txabezek eh, eh, hautezku hundiak irabazizun zuzunetik mire betzien eta bero giten ez orzian, ba, eh, Amerikako boter ekonomiko nabuziak eta eta, bueno, eta botere konservadorek e, egin dutela, egin alda, no, bai komunikabideen e, laguntzak, bai enpresen bidez, ba, alik eta handienak sortzeko sistema hori e, e, erorda din. Nik ez dakit, e, gerra ekonomikoa zenbaten anioen, ez joa jai ekonomikoetan, baina egia da gobernuak behin eta berriz erudietzen duela hori, eta, E, hain zuzen, gerra ekonomikori hain zatartuta, ba, zeigarren goz lusatu du, e, atzo lusatu zuen, salbu espen eta emergentzia ekonomiko egoera, eta ba, salbu espen egoerak euskal herreretan urtakoak ara, e, bueno, mm -hmm. zutabiok ez, baina gure urrekoak bai, euskal herrerren behintzat, eta ezkira gozoak. Txabismoaren e, astapenetan, eren uztetan, ba, gora ipatu ziren, e, e, ba, gobehnuaren, e, gobernuaren reforma, gobernuaren autoak jende pobrearen alde eta horai jendea badak karrikan, e, manifestatzen gobernuaren kontra, e, manifestaldi bortitzak ere batzutan, zer da azkenean jendeak galde egiten doa, karrikan da jendeak bedaren? Bueno, karrikan jendea ere gietatik duzu, eh? Egia da, nik eh, egia esan, ez eh, da gita usartzen eh, erratera, zenbat gehiago diren eh, gobernuaren kontra handi ari direnak. Baina, eh, nabarroen samarra diru gehiago direla. Baina, pez ere, manifestatzen dira. Mm -hmm. Naik eta ba, komunikagide gehiagindik iztieten egin beztea arreta eta egin beztea foko eskatzen duten? Ba, txabizten, eh, leloak eta goiburuak eta pankartetan iratzen dituztenak eh, irakurrizko da, ba, bakea eta negozia zidioa eta horrelako eskatzen dituzte. Eta beste zer dute. Beste gezkatzen dutena da, hautezkin da egitea lehen bai Eta kendira ez dute beste aukerarik e, baloratu ere egin nahi, e, itxuraz erreta daude, eta, bueno, e, konturateko zenetan, ba hori hilabete terdian, ba ia, ia egun ero daudela litzkarra oso bortitzak, berro eta bilagun hildira, e, atzoetaren egun biegonetan azken daurak, eta biolentzia aipatzen dute hori ere bi aldeek. Xavistei xinietuz, sinietuzkero, esango dituzte opositoren artean, balizkarrak bueno, ba, nahita bilatzen dituztenak, eta etxetik eta armak ematen dituztenak, eta aldiz opositorek ba, behin eta berriz izaten dute errepresio bortitera dituztenari dela Maduro. Maila politikora, eh, pasatuz politikoa, politikarien politikaz bederan, eh, presidenzia beraz Nikolaj Madurok du, txavistak, parlamentoan aldiz diputatu gehiengo bat oposiziokoa koa da, bienarteko agemanak eta eh, txatuak, eta zertan dira? Bai, hor eh, bueno, franxi handuten sistema dela da, ezta? Batetik dago eh, presidente haukerak eta egiten diena eta berak eh, presidente horrek Maduro kasu honetan baudu demokratikoa, eh, larri baldin bada ere, ba, hau e, tezkunde egin tizkiolako eh, kaprilezi, baina bezalde, ba, legei bizarrerako hau tezkunde eta bilin eta magostean egin ziren, eta nabarmen samarila dut zituen opozizioak, eh, egun da iruro gaita zazkitik, egun eta magien zerleko ditu. Kontua da, eta hau izan da kasuz belia, hau izan da zua piztu duena, maiz eta jarlennikan labea oso beruegon, Ba, Txabismoak e, dio e, diputatu horietako iru Amazonas eskuandekoak ba, erozkeria baliatu lortu zituzela botuak eta beraz bauzitegiek, e, bueno, azera bota dute ez dutonazen diputatu horiek e, eser daitezen legei bizarrean eta klabea dira, gako, gakoa da, e, bi iru e, diputatu horien kasua, ba, Ohiekin bi hereneko nagusitasunadolak oposizioak eta IEAN-an eh eh IEAN-en erabiliztasunelako legeritzarra. Bena dela, eh goradera gora hori e, aparte e, denbora kontua zen, eh estan